"Готови", хрипло прошепотіла Муся. Ванда повільно накинула на плечі білу сорочку, неквапно підійшла до дівчини. Муся смикнулася, спробувала підвестися, але марно. Побачила низько над собою біле обличчя з яскраво-червоними вустами. «Тихо, тихо!» Біле обличчя було так близько, що Муся здалося, жінка зараз її поцілує, і від того на чолі залишиться червоний слід. Але Ванда, схилившись, прошепотіла їй у саме вухо: "Друге креслення, а в тебе чи не так, або точніше у нього?" Муся зрозуміла, що ще кілька таких хвилин, і вона взагалі втратить можливість говорити. Заспокійливі краплі, певно, виявилися зовсім заспокійливими. Зібравши всю волю на кінчику язика, вона видушила з себе. «За що ви вбили штока?» Ванда з посмішкою відсторонилася, відійшла. Почала застібати Годзики, усе ще посміхаючись Мусі крізь зелене марево. «Побачив мене дурень, зайшов до Айзена борг стягнути», – спокійно пояснила вона. Муся могла стежити за нею, хіба що рухаючи зіницями. Ванда витягла з шафи креслення, згорнула його і сунула за пазуху. Накинула шкіряний жилет, щільно застібнула на всі гудзики, поправила вузькі чорні брюки. Навіть в такому стані Муся зауважила, яка вона гарна в цьому піратському вбранні. Ванда підібрала волосся під капелюх, а потім зробила ще один рух, котрий пояснив Мусі, але це вже було несуттєво природу маленького отвору в шиї вбитого інженера Віктора Передирі. Дістала зі скриньки крихітний прилад, схожий на арбалет, заряджений ампулою, сунула його до кишені. Помітивши розширені мусені очі, посміхнулась. Чудовий винахід моїх пращурів. Але ти помреш не скоро і не боляче не бійся. Спочатку побачиш чудові сни, тобі сняться кольорові сни. Певно, що так, адже ти надто юна. Молодим завжди сняться кольорові. А ось за чоловіка твого липового я не поручусь тут. Вона вказала на місце, куди поклала арбалетик, засіб міцніший. Муся шалено смикнулась, замукала крізь зціплені судомою зуби. Ну ну, лагідно промовила Ванда. Не витрачай сили дурненька і накрила її обличчя подушкою. У чорній воді коливалися зірки і розчинялись, мов, цукор у сяєві широкої місячної стежки. Посеред неї так само коливався і потопав у світлі рибальський баркас. В ньому темними силуетами вимальовувалися дві фігури. Ледь помітною окантовкою мерехтів довкола бортів баркасу червоно-водянистий слід. Фігура, що належала ватажковій цієї команди, здійняла руку до очей, приглядаючись до годинника, що сяйнув у темряві золотим ланцюжком. Докірливо похитала головою, вдивляючись за борт. «Не варто було, Володю, ми не бандити, у нас місія, мета – Молодший витягнув із кишені білу хустку, ретельно витер руки, кинув у воду, відповів. «Не ображайтеся, вельми шановний Вітольде Вікторовичу, але ваше покоління завжди так. Крок вперед, два кроки назад. Завтра ж цей пролетарій міг нас здати».